Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Da, doamnelor și domnilor, vremurile se apropie. Iarna e aici, ca să zic așa. Ministrul Justiției, domnul Florin Iordache, mai cunoscut și ca un foarte original cu autor la celebra Marțe Neagră din decembrie 2013 a confirmat astăzi că, da, guvernul are în vedere o grațiere colectivă. Grațierea colectivă pe românești înseamnă ieșirea din pușcărie a unor mii de deținuți după niște criterii pe care le stabilește legiuitorul de regulă. Dar sigur, grațierea colectivă se poate da și prin ordonanță de urgență. Nu e clar cum vor evolua lucrurile. Spre deosebire de grațierea colectivă, amnistia, cu care ministrul justiției zice că personal n-ar fi de acord, amnistia șterge pur și simplu fapta. Altfel spus, și poate dacă ați ascultat dimineața deșteptarea și l-ați auzit pe Tolontan cu Petreanu explicând aceste lucruri, fapta e ca și cum nu s-ar mai fi produs, iar dacă s-a produs, nu se mai investigează, nu se va mai afla niciodată sau dacă se va afla, oricum ea nu va fi considerată faptă penală. Vorbim de fapte diverse, pe care, desigur, tot ei, cei care fac legile în țara noastră, sau cei care dau ordonanțe, imediat vă explic și diferența asta, le pun acolo, le stabilesc. Ei stabilesc cine este din pușcărie, fără neapărat să explice și de ce. Observați că în această perioadă în țara noastră au loc diferite campanii. Tot felul de fumigene, unele dintre ele, legate de domnule securiștii, care au făcut justiție în locul procurorilor în ultimii ani. Uniunea judecătorilor din România a descoperit, a scos, zice, un act secret, pe care l-are de un an de zile, dar care de fapt nu e secret pentru nimeni, cum că de 12 ani prin decizia a csat da, strategia de apărare a României a fost modificată, în sensul că s-a stabilit atunci, că e o vulnerabilitate națională corupția, pentru că prin intermediul ei, puteri străine pot face rău României. De atunci și până acum, observați, lucrurile s-au schimbat în țara noastră dar brusc cineva a stabilit că de fapt nu procurorii și judecătorii au făcut sentințe în țara noastră ci securiștii ăștia care trebuie să-și dea demisia și au și dat generalul col a demisionat să mă urmă cu puțin timp ceea ce vă rog eu pe dumneavoastră este să vedeți dincolo de aceste perdele mediatice care se întâmplă permanent și care de fapt pregătesc acțiuni așa cum vă spuneam Există posibilitatea unei ordonanțe de urgență care, spre deosebire de o lege adoptată de Parlament, intră în vigoare nu atunci când o promulgă președintele României, care o poate trimite înapoi, eventual, da? dacă vorbim de o lege, ordonanța de urgență intră în vigoare la depunerea la Parlament. Înțelegeți? Iar dacă Parlamentul nu e în sesiune nu e în sesiune? se convoacă în sesiune extraordinară. Ghișe, acum Parlamentul e în sesiune extraordinară, nu se știe clar de ce a fost convocat de Liviu Dragnea la începutul acestei luni. Bun, deci planetele sunt aliniate, se poate produce oricând, azi, mâine, sau cum observa jurnalistul Liviu Avram de la adevărul, într-un moment în care Liviu Dragnea poate merge, de exemplu, sau Liviu Dragnea și Sorin nu pot merge la ceremonia de investire a președintelui Statelor Unite, care va fi vineri în momentul în care ordonanța de urgență este emisă, un singur personaj din România, îi zic personaj că și știu ce spun, o poate opri, este avocatul poporului domnul Victor Ciorbea cunoscut altfel pentru faptul că apără poporul, mai ales poporul infractor și nici pe acela tot, doar vreo 2-3 potențații doar avocatul poporului poate ataca la Curtea Constituțională o astfel de ordonanță de urgență și îi poate bloca intrarea în vigoare. Așa stau lucrurile Acum eu vă întreb pe dumneavoastră dacă vi se pare oportună o grație recolectivă sau o amnistie chiar în țara noastră. Asta e prima întrebare. A doua întrebare este ce e de făcut mai departe? Iar a treia, v-am spus, vine de la un cititor, un urmăritor de pe Facebook. Îmi pare rău că nu-mi amintesc lui că ar merita să-i să să fac un pic de publicitate, care zice ar trebui ca președintele Iohannis să iar repede, să pășească în scenă rapid și să face un referendum. Adică să ne pronunțăm noi cu toții în legătură cu o grațiere colectivă. Ce spuneți? Am o grămadă de întrebări pentru noastră astăzi. Încerc să iau cât mai multe telefoane. Am vorbit mult acum și o să tag mult pe parcursul acestei emisiuni. 0372069599. Vă rog să sunați la acest număr. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Ca să fiu scurt, am văzut că vreți să luați multe telefoane. 1. bineînțeles că nu sunt de acord... În principal trebuie să plătim pentru ceea ce facem, suntem maturi și trebuie să responsabili. E clar că este dată pentru uh, alt scăpat pe domnul Dragnea de dosarele pe care le are. Nici de cum. Atenție, -o atenție -o Dragnea. 150, care suntem uh, penitenciare, suprapopulate, E de mult. Uh, sunt de mult suprapopulate penitenciarele. Nici da, măcar nu voi. se află la momentul de suprapopulare maximă pe care l-a atins, dacă nu mă înșel, în 2010, sistemul El, penitenciar. Deci e clar că, deci nu s-a făcut până acum, chiar dacă așa spuneți, înseamnă, că a fost și mai mare gradul de, de, de condamnare penală în penitenciar. De ocupare, așa. De ocupare, gradul de ocupare, da. Am ce emoții. Doi, din păcate... Uh, acționează pe toate, pe toate palierele. Mai devreme am văzut că au acționat și pe, și pe partea de uh, spitale. Mai ia cu câteva dilepă. Da. Hai, hai, să, de hai de să rămânem pe această... Pe această... Deci, așa este, ce este da. Așa. Ce e de făcut? Ce de făcut? Cu cât investim mai puțin în educație? Și aici nu mă refer doar la partea financiară. De asta am vrut vorba de educație, pentru că, așa cum vezi, directorii de școli s-au numit, cum s-au numit, uh, în calitate, din păcate ei își numesc oamenii, n-ar fi o problemă dacă și ar numi. Bogdan, ce facem cu numesc, grațierea? Și numesc, pe part, pe, nu pe criterii de competență. Ce facem? Trebuie să investim în educație. Cu cât avem uh, oameni mai educați, cu atât scade numărul infractorilor. Uh -huh. Deci nu vom fi, nu, n-ar trebui să fim de acord și să acceptăm uh, uh, această amnistie, ca asta se dorește, nu grațierea. Grațierea, uh, din câte știu eu, poate greșesc, nu se acordă de președinte. Grațiere grațierea individuală, dar se poate da și o lege sau o ordonanță pentru grațiere colectivă care au Nu Parlamentul, numai din ce știam că doar președintele poate da. Da. E nevoie de o lege organică pentru asta sau de o, o ordonanță de urgență? Mulțumesc Bogdan Da, ok, la revedere 0372069599 Puiu, bună ziua Salut voi, ser. ca să fie tot așa scurt În primul rând nu sunt de acord cu grațierea și cu atât mai puțin cu amnistia În ceea ce privește grațierea, chiar dacă se uh, face să dea decrete de grațiere pentru fapte mărunte nu neapărat reducere de corupție nu facem decât să golim uh, închisorile pentru o perioadă de o lună, două. Fric fiind afară, oamenii tot acolo o să-și caute postul pentru că nu-și găsesc altceva ce să facă și să se întoarcă la vechile obiceiuri. De fapt cam durează, spune fostul ministru al justiției, doamna Raluca, prună cam un an până se umplu la loc pușcăriile. Da, așa este. Nu, dar nu de e vorba de fapt de frig. De frig. De... E vorba de faptul că, în cele A, mai multe frigo... cazuri, infractorii sunt profesioniști. Cu asta se ocupă, iar dacă și polițiștii sunt profesioniști, îi aduc înapoi la pușcărie. Dar, dar da, e o... atenție, e o perioadă de timp în care o să avem tot felul de știri. mi amintesc când s-a schimbat codul penal și au fost implicit amnistiate niște fapte din schimbarea de încadrare. Și atunci da. au fost au ieșit niște violatori din pușcărie și au făcut crime Ei, că s-au da. mai specializat în pușcărie, dacă vă mai amintiți și așa mai departe. Doamne ferește de un astfel de moment. Ce e de făcut, Puiu? Deci chiar, chiar dacă se dăm mai pentru această categorie, repopularea pușcărilor o să se facă relativ rapid. Hai să zicem un an de zile. Trebuie să ținem cont totuși că există grație și poate nu-ți crezi, făcute chiar de politici. Prejudicii mai mici de 700 de lei nu mai, pentru prejudiciile mai mici de 700 de lei sunt la albăsare, de urmărire. Am avut surpriza să fiu personal prejudiciat cu o sumă mult mai mare, iar procurorul a dispus Netrimiterea... A considerat că nu există pericol uh, social e, suficient. E, exact. deci, păi eu știu că toți aveți ceva de, de spus, spus și că prindeți greu linie la această emisiune. Îmi cer scuze Bun. pentru asta. Nu știu cum aș putea e, îmbunătăți acest e, lucru, e, dar e hai să ne referim la tema de azi. Vă rog eu mult că pline liniile. Ce de făcut? Haideți să urgentăm construirea unor penitenciare. Să... Deci nu neapărat 5 ani. N-are cum să dureze 5 ani. Țiriac a făcut un patinoar în 3 luni. Că zic că în șase luni, și șapte luni putem să le construim oamenilor răsura de bine, care vor să ne conducă cu atâta drag și sport. Putem să le construim locuri de cazare liniștiți ca să-și dea seama și ei în să duc. Iar dacă le construim pe cele noi, îi ducem pe actualii pușcăriași în penitenciarele noi, iar pe ăștia care urmează să intre, o să se ducă în cele vechi. Vă mulțumesc pentru opinii. Eduard, bună ziua! Eduard! Eduard, bună ziua! Atunci vă ascult, bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor! Vă ascultăm și uh, a... Da. Avea dreptate, domnul care a postat pe Facebook în primul rând. Decizia ar trebui să le aparțină tuturor românilor. Noi am votat acest guvern. Păcat că a început cu, cu promisiuni bune, frumoase i a apărut deja prima bilănează. E interesant că puneți astfel, astfel problema, deși da, în campania da. electorală nu s-a vorbit foarte mult despre exact. asta. În momentul în care românii au votat, de fapt, Liviu Dragnea e exact. condamnat, condamnat de puțin timp în sensul ăsta. Oare nu e interpretabil votul din decembrie ca fiind unul pentru infractori? Pentru clemență în legătură cu ei, ba chiar invitații la guvernare? Ce altceva au făcut românii în decembrie? Da, promisiunile celelalte le-a luat mințile, să zicem așa, sau ne-a luat mințile și la, la acestor legi. Spuneți dumneavoastră -au... că ne-au luat mințile, poate din contră. A fost un preț plătit și acceptat de populație. Ne-a da, salariile da. și pensiile, da. suntem de acord da. să faceți ce vreți voi cu corupție, pușcările că, și așa mai de departe. asta spuneam că cine a postat a spus bine, referendumul ar fi cea mai plauzibilă idee. În schimb, acest guvern, dacă această lege părerea mea se va aproba, uh, s-ar putea să-și taie de sub picioare. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Ciobi, bună ziua! Bună ziua! Aveți un nume special. Ați mai fost odată, dacă nu mă înșel în direct. Am fost mai mult, dar mult. Așa vă zice ciobi? Da. da, nu, dar adică sunt din Brașov. Ok, vă ascultăm. Părerea uh, mea este că v-aș uh, răspunde cu două, două întrebări. Oare, sunt atât de scârlit, domnul Gurea, oare când o să ajung și eu ca țara asta să-mi iubesc conducătorul? Am aproape 60 de ani. Când o să ajung ca să-mi iubesc și eu guvernul? Măcar atât de mult cum eu iubesc țara atunci când nu o să vă mai fie scârbă, Ciobi, pentru că vedeți, scârba este un sentiment complex al cărui efect principal este acela că paralizează orice fel de acțiune. Eu vă întreb astăzi da, ce de și de făcut, și dumneavoastră îmi spuneți că vie scârbă. Ne afectează pe toți. Ce exemplu dăm copiilor noștri? Un exemplu prost, în mod evident. Poate același dar pe care l-am primit și fac noi fac de la părinții noștri. Hai să ne gândim așa. Deci am stricat Asta, o astfel de tragedie? Vă rog, că și atunci a fost, dar totuși încet, încet am să ne luminăm un pic, să ne gândim altfel. Spuneți ce e de făcut. Să... Spuneți că, că nu e o emisiune făcut? de. nu o să facă emisiune de tânguială. Ce face? E un referendum care va ieși cu anularea acestui, eu știu, ordin de nu nu, ha, ha, nu, nu, nu, nu nu, nu. Aici am trebuie am să, nu. nu, stați așa că trebuie să vă dau niște detalii tehnice, că tot ați adus vorba. Legea penală mai favorabilă are un statut special spre deosebire de alte legi, acționează retroactiv. Altfel spus. Odată o lege penală mai favorabilă infractorului intrată în vigoare, respectiv o ordonanță de grațiere. Ea acționează chiar dacă imediat după aceea vine cineva și o anulează. Anularea face efecte pentru viitor, ordonanța de urgență se aplică retroactiv. Deci, asta e schipsisul cu ordonanța de urgență. Până mai... Ceea ce mare atenție, chiar dacă facem un referendum, dacă până atunci se dă o ordonanță de urgență sau chiar o lege, o lege să zicem că poate să o plimbe Iohannis până la referendum, da? O dă înapoi, o trimite, o mai duce pe la Curtea Constituțională, dar ordonanța okay. de urgență își face efectele. E yeah, atunci eu cred că ei vor să stai ordonanța asta de urgență să facă niște economii. Deci, fost, dar... încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea, țara noastră a mai văzut așa ceva. Uh, mulțumesc pentru telefon, Ciobi. Uh, chiar și dacă intră două minute în vigoare ordonanța de urgență, dacă apare în monitorul oficial două secunde, nu două minute, iar apoi este retrasă sau se dă o altă lege care o anulează, i-aș face efectele retroactiv. 0372069599 Florin, bună ziua! Bună ziua! Uh, eu am urmărit atent, cu atenție declarația Ministrului de Justiție, scăpă și numele. Uh, Florin Iorda, Simplu fapt că a dat o notă personală, așa între ghilimele, folosim cu expresia că el personal nu e de acord cu amnistia, îmi spune că o vor aproba. Da, o, da, sunt, da. da, e foarte... Deci domnul Iordach este din Caracal. Noi, oltenii, avem foarte multe vorbe despre caracaleni. Sunt foarte simpatici, da. dar în același timp sunt ușor de citit. Deci domnul Iorda, într-adevăr, de... el nu se gândește la o amnistie, nu îi se pare ceva, ceva potrivit. E ceva ce nu s-a mai văzut, într-adevăr. Da, da, da. Deci e clar că amnistia este ținta principală. Aia este, cea, aia este cea care l-ar ajuta pe Dragnea, nu Grațierea. Grațierea s-ar putea să l ajute pe Voiculescu. Sunt făcuți un... băieți, de fapt, beneficiari aici În toată povestea asta Dragnea și Voiculescu-s doi și lucrează împreună În diferite maniere Ai un pic că nu sunt numai ăștia, Sunt zeci de politici în care <sus> sigur că Au da. da. că sigur, deci sigur. nu e și de la PNL Mă aștept să voteze și PNL-ul da? Această ordonanță Așa. Deci nu am, -am nicio temere Că această am, ordonanță de gratire și amnistie da, no. haideți, haideți no. să vedem no. ce-i de făcut no. Florin V-am zis, nu intenționez să fac o emisiune de tânguiel naționale Niciodată România da. în direct nu va Corect. fi așa ceva Corect, nu știu uh, Probabil că soluția ar fi, nu știu, ieșit în stradă la modul grav Nu, nu văd altă soluție Pentru că o singură soluție naturală ar fi un fenomen gen smolens. Altceva, eu nu văd de ase... de soluție pe care o Vă mulțumesc pentru apel. De asemenea, nici îndemnuri la violență nu o să permit la această emisiune. Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Salut, Moise! Da. Vreau să fiu foarte scurt. nu sunt de acord nici cu, nici cu cealaltă, nici cu amnistia, nici cu grațierea. Aș propune, a sunat cineva cu câteva momente și a propus să construim... Nu trebuie construite. Noi, în Mureș avem o unitate militară care se zvonea cu ani în urmă că se va face pușcărie pentru femei. O să sune și ceea ce vă spun. Avem atâtea școli goale în țara asta, din păcate. Exact. Deci nu trebuie să construim nimic, doar trebuie puțin să le îmbunătățim, că vor conforta acum pușcăria și unii care, știm și noi, deja îl au, asta că nu au libertate. De asta eu, eu sunt, uh, nu sunt de acord cu ceea ce propun ei. Da, sunt de acord și cu uh, domnul uh, Iohannis uh, să, ne, să ne pună pe toți să votăm, dar nu, nu cu ceea ce doresc ei. Mea, pre da. Presupunând că s-ar organiza un astfel de referendum în care Românii să fie întrebați sunteți de acord cu grațierea faptelor de până condamnate de până, care au primit pedepse de până la 5 ani, ce? Nu va fi nimeni de acord. Întrebarea Poate... este câți vor participa la un astfel de referendum? Sigur, el se validează eu... acum la peste 25% participare, dar, pe bune, gândiți-vă ce semnal ar fi să vină mai puțin de 40% cât cum au venit la alegeri? Mm, eu cred că o să ne înșelăm. Vor veni 80% din, din uh, populația tăi. Sunt foarte convins de lucrul acesta, pentru că lumea și românii s-au sătu săturat de, de hoți, de promisiuni, de tot felul de doar pentru ei. Deci, noi ne-am săturat. Eu, unul cel puțin, m-am întors în tară și când am plecat a fost rău. După doi ani de zile, imediat e mult mai rău față de ce am lăsat eu. M am întors cu speranța că pot să fac ceva, dar, din păcate, nu pot să faci nimic. Vă mulțumesc pentru mulțumesc. telefon. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. De asemenea, cred Că ar trebui să. Vedeți, în momentul în care l-am ascultat cu mare atenție pe o video. Deci, în momentul în care spui uh, Românii s-au săturat de aia sau s-au săturat de aia la altă. Noi suntem oameni buni acum, la o lună și un pic de la alegeri. Nu putem presupune că Românii s-au săturat de corupții. Tocmai au votat masiv mai mult decât în 2012 chiar. 0372069599 Radu, bună ziua! Uh, bună ziua și vă mulțumesc că m-ați primit. De ce dată, aș vrea, aș vrea să radu scuze eu, doar o secundă și după aia okay. să pe dumneavoastră așa cum v-am promis. În țara noastră există o prăpastie gravă între diferite categorii sociale. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Trebuie să știm, să conștientizăm aceste lucruri. În momentul în care oamenii au votat partidul condus de un om care acum îi spăsește, îi, îi, îi spăsește îi o uh, condamnare cu suspendare adevărat. Ei și-au asumat aceste lucruri, nimeni nu e nevinovat, nimeni nu poate să zică că nu știa că drag ne condamnat. Vedeți? Deci când vorbim despre grațiere, despre ce facem mai departe, trebuie să ținem cont și de, acest, de aceste prăpastii majore aflate între noi în societate, nu între noi și politicieni. Noi nu suntem uniți în momentul de față. Unii credem una, alții cred alta. Vă ascultăm, Radu. Uh, ok, mulțumesc. Uh, părerea mea este că ar trebui cu toții să realizăm foarte concret faptul că corupția este problema numărul unu a României și, deși în momentul de față România are un context geopolitic foarte favorabil, ca să putem profita de acest context, ca să putem crește economic, ca să putem să nu mai avem această separare între clasele sociale trebuie să reducem corupția pentru că atât cât, cât există o corupție la nivel instituțional în România e foarte greu ca uh, afaceri să dezvolte, investiții să vină De -aia nu cresc pensiile? Etc., etc., de aia n-au crescut pensiile că am avut corupție? Aș putea să spun cu siguranță că da și de aia n-au crescut pensiile Explicați-ne dumneavoastră că DNU a funcționat bine în anii ăștia la capacitate mare Uite, a venit Dragnea și a zis și gata pensiile, cresc pensiile, toate da, nu, nu la asta mă refer. Uh, ca să avem de unde să mărim pensiile, ca să avem un produs intern brut mai mare pe cap de locuitor, trebuie să devină clar pentru toată lumea că trebuie să reducem corupția. Acum. Corupția în România a fost instituționalizată și este la toate nivelele Există foarte mulți oameni care au comis acte de corupție sau tot felul de infracțiuni Foarte puțini dintre ei sunt într-adevăr periculoși pentru societate Un exemplu foarte bun este de exemplu al unui profesor din Suceava Am uitat cum îl cheamă Care a luat 3 ani și jumătate pedeapsă cu executare Pentru luare de mită la bacalaureat uh -huh. O pedeapsă cu suspendare pentru acel profesor era suficientă pentru că, efectiv, Eu i efectiv, dat 7, i-aș da dat 10 ani Pai nu, dar ascultați ce vreau să spun. Profesorul respectiv, odată ce ar fi primit o sentință cu suspendare, nu ar mai fi putut să fie profesor și să ia continuare. în continuare. O, adică, da? efectiv, răul pe, care, răul pe care îl făcea el, nu ar mai fi putut să-l facă. Nu ar avea cum să recidiveze. Pentru ar fi că nu ar putut fi... să intre în politică? Ar fi putut deveni, poate, inspector? Cine știe? Da, dar cel mai probabil nu. Adică, prob... cum nu? ce vreau să spun este că Păi nu, ce vreau să spun este că dacă e nevoie, nu este nevoie de o lege de amnistie și grațiere. Este nevoie de, o poate, o lege sau nu știu cum ar fi procedeu juridic pentru așa ceva prin care judecătorii, într-adevăr, să dea pe depse, mai ales pentru cazurile mici, cum este acesta, potrivite și care să aibă un, un scop pur corecțional. Păi da, nu, nu mi, -mi, se pare, parte... mi se pare că judecătorul a aplicat clemența, nu mi-l închide, a aplicat clemența maximă, Radu, pentru că Aici vorbim de fapt de un fenomen de masă. Ăsta cu bacalaureatul, să ne înțelegem. Iar dacă dumneavoastră nu okay, faceți o corelație, nu vedeți, am vreo... Radu, dacă nu faceți, deci vorbiți despre PIB și despre redistribuirea lui, dar în același timp nu puteți să faceți o corelație între faptul că furtul de la bacalaureat este cel care ne împiedică. dar pot să fac corelația. Ascultați-mă până la capăt, vă rog. Nu, e greșit ce a făcut acel profesor și trebuia oprit, dar ideea e că o pedeapsă cu suspendare nu produce efectiv, nu mai face aia. Pe când pușcăria nu, nu l oprește. Nu păi nu Păi nu. Puscăria îl face să fie o problemă și mai mare pentru societate când iese de acolo. De ce credeți asta? Pentru că, deși acum nu mai poate să fie doar profesor, după ce face trei ani de pușcărie, nu o să mai poată să fie multe. Adică... De ce să nu poată? Nu o să mai poată să fie contabil economist, gestionar, militar, funcționar public, asta nu se mai poate să fie. Și da, ministru. Nu, nu, nu, mi se pare, nu mi se pare corect ca un fost prim-ministru să primească o pedeapsă mai mică după ce a cauzat niște prejudicii imense decât un profesor care a luat o șpagă pentru BAC care e un Aha. lucru grav, nu contest că e un lucru grav, păi nu... dar dacă undeva este nevoie de amnistie, este nevoie la, acești, la acest tip de oameni, nu la politicieni care au un impact mult mai mare și mult mai negativ asupra. Este punctul dumneavoastră de trec. vedere și îl respect, vă mulțumesc pentru telefon, dar mă surprinde și în termeni de și trec mai departe. Mă surprinde că nu faceți o corelație, radu deși este evident că aveți astfel de cunoștințe și înțelegeți lucrurile între incapacitatea noastră de a avea salarii mai mari în România din cauza lipsei specializării, care credeți voi în legătură directă cu bacalaureatul furat și cu faptul că nu se face școală în România. Românii cred că este suficient să ai o... Cei mai mulți dintre români, nu vreau să-i jignesc pe toți Cred că este suficient să ai o pata la mâna, la mână Ca să câștigi bine Când adevărul este, adevărul capitalist este Că trebuie să știi să faci lucruri Să știi meserie, adică să construiești Să fii inovativ ca să ai un salariu mare Această corelație nu există În mentalul colectiv din țara noastră Pentru că școala, este... școala nu-l creează 0372069599 Răzvan, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Răzvan din Cluj da. Uh, Subliniez doar câteva puncte. Legea siguranței naționale, care ar trebui să includă tot ce înseamnă abuzurile care duc la o distrugere masivă, uh, atât a legilor, atât a bunurilor din țara asta. Asta ar fi un punct. Legea siguranței doua... naționale, cred da. că a fost modificată ultima dată prin 96-97. Nu este domeniul meu de expertiză, trebuie să recunosc acest lucru. Dar da, aia se ocupă auzi? cu organizarea serviciilor secrete, cu așa ceva. Ce vreți dumneavoastră să scrie în legea Să includă, să includă și toate abuzurile care duc la o distrugere masivă a legilor, că practic asta s-a urmărit, toate au fost făcute cu un anumit scop, în interese personale, și așa mai departe, inclusiv bunurile naționale. Ok. Asta ar fi un aspect, un alt aspect... Ordonanțele de urgență, din câte știu, nu sunt constituționale. Cum să nu fie constituționale? Păi nu știu în ce măsură sunt constituționale. Păi rog. sunt neconstituționale în măsura în care Curtea Constituțională decide că nu sunt constituționale. Pentru asta cineva trebuie să le atace la Curtea Constituțională. Așa cum vă spuneam, doar avocatul poporului de. poate bloca aplicarea unei ordonanțe de urgență. Deci Domnul da. Ciorbea. Da. Și aici avem o problemă. O, oh, da. O problemă mare. Da. Apoi... Dar să știți că au fost 200 de oameni în stradă săptămâna trecută, când s-a protestat împotriva lui Ciorbe. Da, cunosc. Acesta. Asta ce arată? Faptul că nu conștientizăm problema sau că nu ne pasă de ea, de fapt? Uh, sincer, să fiu, știu cam cum gândesc mulți oameni. Lasă că este vecinul. Okay. De aici, încolo, nu mai comentez. Bun. În alt aspect, softul electronic. Uh, mai de mult la alegeri, a fost supus uh, licitației. Și firma care vrea să participe s-a retras invocând uh, presiuni foarte mari. Întrebarea mea ar fi... Nu știu la ce să vă referiți, softul de numărare a fost făcut de STS. Achiziția de tablete pentru numărarea aia de la alegeri, da, a fost câștigată de firma lui Seb Sebighiță. Dar softul a făcut STS-ul, nu știu despre ce vorbiți Nu vă mai luați după ce vedeți la televizor Nu credeți nimic din ce vedeți la televizor Verificați lucrurile Nu, tocmai de -aia era și întrebare Întrebarea mea era, de fapt, firma care a câștigat De fapt, până la urmă, softul Crearea softului pentru alegeri? Nu s-a Oare... licitat asta. Inclusiv eu am făcut această greșeală la televizor și am corectat-o pe vremea aia, lucram la televizor și am corectat-o după aceea. STS-ul a făcut softul, nu l-a licitat, era prea riscant pur și simplu să-l dea unei firme. S-a făcut o achiziție de tablete, adică a intermediat niște tablete din China și cumpărate de statul român. Haideți să revenim la uh, grațiere, vă rog. Petrică, bună ziua! Vă salută, doamnă Moise. Eu am înțeles de la ministrii TV, faptul că sunt multe condamnări la acest lucru. vă auziți? Controlul pe îmi cer scuze. Răzvan, Răzvan, bună ziua! Nu, Răzvan, Daniel, bună ziua! Salut, salut, Moise! Vă ascultăm uh, Salut! Uh, vreau să vorbesc despre partea asta de grațiere. Eu cred că ne lăsăm manipulați. Sau, mă rog, este o manipulare în sensul că grațierea este se vrea pentru ca anumiți politicieni care sunt acum cu dosare. Sau Nici, măcar cu numează, Nici măcar nu mai e ceva de dezbatere în sensul ăsta. Și eu sunt convins de asta și probabil că toți suntem convins de asta, dar va fi prea târziu când vom avea confirmarea. Vedeți? Uh, da, de acord. De aceea de aceea nu trebuie să ne lăsăm manipulați Sunt de acord cu ce a spus și antevorbitorii mei Să facem un sondaj Să cerem un, o statistică Cine este de acord cu așa ceva Nu o statistică, Dar, vorbeam de un referendum național Un referendum, scuze Un referendum un referendum. Dar consider că tot ceea ce se întâmplă acum Este o manipulare și este un scenariu Pe care PSD-ul urmează Și el urmărește Deci ce e de făcut? Eu de deci ce e de făcut în opinia noastră? Să facă uh, Iohannis, să ne la referendum. Iohannis să ne la referendum și să nu mai privim în televizor, așa cum ai spus și tu mai devreme. Nu mai privim tot ce vedem la televizor. Vă mulțumesc vrem pentru opinie 0372069599. Vă grăbesc un pic că nu mai am mult din emisiune și vreau să aud cât mai multe Octavian, bună ziua! Salută, Moise. O să fiu extrem de scurt. Uh, cu grațierea sunt de acord cu ea, în condițiile în care sunt și acele criterii destul de bine puse la punct. Cu nu... Explicați, explicați un pic de ce sunteți de acord cu grațierea. Că sunteți uh, primul în care e de acord, nu de alta. Sunt, da, știu că sunt primul. Uh, în condițiile în care există o bătrână de 80 de ani în pușcărie... Da. Ea face toată cerere, toată. să știți, la președinte. ai e grațirea individuală. Iar președintele zice, această doamnă trebuie să iasă din pușcărie și o dă un decret de grațiere. Nu e nevoie de o lege în sensul ăsta? Este foarte adevărat ceea ce spui. Personal n-am auzit nicio grație făcută de președinte. O, sunt, foarte, sunt foarte multe. Căutați pe internet. Se publică tot timpul monitor oficial. Sunt câteva zeci, dacă nu mă înșel pe an, nu am o statistică în sensul ăsta, dar tot, timp, tot timpul, vedeți, deci când cineva se consideră că nu poate face pușcărie, că are o familie de întreținut și așa mai departe, sunt niște condiții, Face o cerere la președinte. Iar președintele o dă consilierilor juridici, aceștia cercetează cauza și îi fac o recomandare. Președintele ține cont sau nu de recomandarea respectivă. Deci sunt zeci de oameni grațiați individual în fiecare an de către președinte. Ai grațierea individuală. N-are legătură cu grațierea colectivă care se dă printre o lege și care nu, nu distinge. Ok. Atunci sunt interesat să aflu acele criterii despre care se vorbește, să fac această grațiere. Cu amnistiția nu sunt de acord. Amnistiere. Amnistiere, scuze. Sunt la volan și sunt destul de atent și în jurul meu. Iar cu referendumul un cei 25% pe care ai spus tu, este extrem de optimist. Nu asta cere vă... legea. Pentru validarea lui? Da, nu cred că o să fie validat, și sunt de acord cu un astfel de referent. Cred că de-a lungul timpului am fost de foarte puține ori întrebați dacă suntem de acord cu anumite lucruri. Și când, am fost, și când am fost întrebați, și am zis vremea aia sau aia la altă, nu s-a ținut cont de ce am vrut. Și asta e o realitate. Bună ziua, Marius! bună să fiu și eu scurt că nu e mult timp. Cred și eu cum a spus că există două românii, iar cea mai numeroasă și cea mai săracă și cea mai de jos este mai numeroasă decât cealaltă, care este la un nivel mai înalt și care raționează și votează și gândește altfel. Vincolo de asta, noi ce putem, cei care ne considerăm puțin mai conștienți, care trăim mai conștient de ceea ce ni se întâmplă, putem să ieșim în stradă. Cam asta e forma care putem avea. Și da, într-adevăr, în ora orașe, noi ăștia, care suntem numeric mai puțin, să zicem, pe cealaltă Românie, avem impact. Numai că televiziunile și alte mijla ce manipulează și dă, o să aruncem într-un derizor dacă nu o să fim foarte mulți și foarte uniți. Și cu unii ar stăm un pic cam prost. Ok. Deci? Deci, uh, adică din lumea noastră civică. Dacă suntem uh, prizonierii votului celor din România celălaltă, numeroasă și că sunteți niște erori, Marius. Deci, în primul rând, că cei mai mulți dintre români nu au votat. Nu votează. Ceea ce nu înseamnă că îi puteți băga într-o categorie sau alta dintre cele două pe care dumneavoastră le-ați expus. Pur și simplu, ei nu se regăsesc de multe ori justificat, domnule. De multe ori justificat în ceea ce se întâmplă în clasa politică. Deci nu puteți să spuneți în mod necesar că 60% dintre români sunt în România aia care e altfel decât cea pe care o susțineți dumneavoastră. Poate că așa este, dar uh, mă tem că la următoarele alegeri o să cei care n-au votat și care nu se regăsesc dintr-o disperare. Și cine știe ce monștri mai putem să naștem într astfel de vot. Da. Într-adevăr, mereu spunem lucrul ăsta, dacă reși ieși toți românii la vot, ce s-ar întâmpla... Da, să sperăm, e de dorit, civic, ne dorim așa ceva și la fiecare alegeri, eu și colegii mei și toți oamenii, nu știu, sănătoși la cap, să zic așa, din țara asta, fac o campanie pentru ieșire la vot, dar în același timp atrag atenția. În 1990, când am avut participare de 80%, ceva de felul ăsta, am votat niște caghebiști. Ăsta e adevărul. Pentru că am fost pur și simplu manipulați. Asta, asta înseamnă, de fapt, să votezi din necunoștință de cauză, nu e democrație. Bună ziua, Tudor! Pardon, Florin, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Sunt de acord cu propunerea să facem un referendum, dar să se țină cont de el. Ca mai fost dată la un referendum să fie 300 și ceva de parlamentari și după aceea au fost Referitor la grațiere și la amnistie, mai bine am introduce parteneriatul public și ce am face pușcării, pentru că nu știm cine este în aceste, cum, cum, în aceste cum, cum? graziere. Cum? cum? Stați așa, să facem, cum ați zis, parteneria public, de care? Privat, parteneriat public privat, pentru construirea de pușcării, ca să facem locuri în pușcării, că toată lumea vorbește de lucruri, ăsta, dar nimeni nu, nu merge mai departe. Păi de ce să facem coiecte? parteneria public privat pentru construirea de pușcării? Păi statul nu e capabil să le construiască, doar vorbește despre ele. Statul nu vrea să le construiască, domnule. Există bani o, în momentul de față, există. Avem și firme de stat până la urmă care. Avem anele. Dacă. nu știu, dacă ai ai avem anele care se poate ocupa de chestiunea asta. Deci nu există niciun motiv serios pentru care statul nu poate construi pușcării. Hai să ne înțelegem. Și asta de ani buni. Păi și să e bine să spună că nu sunt locuri în pușcări Păi de ce credeți că nu atât construiesc pușcării? Pentru că de ani în buni încearcă să justifice cumva exact o amnistie E o atât oric, de simplu Și în altă ordine de idei Cei care vor fi eliberați Nu mă refer la marii noștri savanți care sunt pe acolo Mă refer la ceilalți care ar putea fi eliberați Și nu avem unde să integrăm în câmpul muncii Pentru că nu s-a făcut nimic în loc să scoatem, să facem... Ba cu nu, să, ști, să, să știți că nu asta e problema. Nu nu nu, nu, nu, nu, nu, să știți că greșiți în România, în cea mai mare parte a României, e o criză de forță de muncă. Asta pentru că într-o altă parte a României există o forță de muncă inactivă și care nu a învățat să-și caute de lucru. Nu pe se e, pot integra, cei scoată. mai mulți dintre ei nu se integrează, ci fac exact aceleași fapte. Da, vor fi probleme, inclusiv cu spargeri de locuință, cu furturi de butelii, cu bătrânei violate. Vom avea deștirile deci, de la ora 5, păi vor trece dintr-o perioadă bună. Și le dăm Așa se întâmplă de fiecare dată după o grațiere. Dar astea sunt lucruri pe care societatea, vedeți, le uită de la o grațiere la alta, pentru că... Eu știu, ca să-l tot pe actualul ministru de justiție, domnule, -au, mai trecut, au trecut 12 ani de când nu s-a mai făcut nicio grațiere. E normal ca la 12 ani odată să-i scoți din pușcării. Bine, dar de fiecare dată au avut interes. Atunci l-au eliberat pe Miron Cosma, acum îl eliberează pe alt Miron. Da... Ne-am integrat și în Europeană. Odată a venit la mine în meseria și a zis, cred că v-am mai povesti chestiunea asta. A venit și a zis, doamne, mare noroc am avut noi cu intrarea asta în Europeană, că au plecat toți infractorii din țara noastră. Cei mai mulți s-au dus acolo, că i mai bogați. Bună ziua Tudor! Bună ziua, Moise! Mă bucur că am intrat din nou Indre, cu, cu tine. Deci, punctual, grațierea colectivă nu e neapărat ceva rău, dar aici diavolul stă în detalii. Bineînțeles că știm că eu E o măsură care se dă un pic cu dedicație și asta e, asta e marea problemă din punctul meu de vedere. Dar eu sunt oricum adept al toleranței și al modelului norvegian de reabilitare. Știu că e o chestie un pic mai, mai să spunem, idealistă, dar... nu, dar idealistă. nu mă... este pur și simplu fără legătură. Pentru că modelul respectiv are un model de educație eficient. Sunt Problema acolo. acestei societăți este că nu e capabilă să-și duce membrii în sensul respectării unor reguli sociale. Deci, în momentul în care ai un sistem de educație eficient, are sens ceea ce spuneți dumneavoastră? Perfect de acord. Perfect de acord. De asta spun că cred că un referendum ar fi o idee mult mai bună, fiindcă sunt de acord cu antevorbiturul meu, Marius, că există, din păcate, două românii și ca să fiu într-un context un pic mai larg cu ce a spus și mai devreme, cu Antis, că nu, nu mai scârbită și sunt mulți oameni inteligenți care, care nu mai luptă. Și atunci, aici, din nou, din nou cred că cel mai important e să, să, un, să ne unim. Și cum zicea Obama, care e probabil cel mai mare politician care îl avem acum în viață, zicea, dacă nu ești mulțumit, ia un pic, pic și-o și adună semnături și fă tu uh, unește-te cu alții care, care gândesc ca și tine, sau nu neapărat gândesc ca și tine, dar care au măcar același valori și principii ca și tine, și fă ceva Și Oricum, acum nu știe nimeni cine sunt, dar pot să spun un exemplu personal, din, din aprilie o să mă mut, în, o să mă mut la... La București, pe bani mai puțini și responsabilitate mai mare și unul dintre motivele e și fiindcă vreau să mă implic civic mai mult și vreau să fac la fața locului. Deci cred că de asta e nevoie, de unire face puterea. Trebuie să ne implicăm și pe lung clar că educația e soluția, dar important să nu mai fim atât de lamentați, atât de scârbiți și să punem mâna pe foaie și pix, să facem share-uri pe Facebook. O foaie și un pix reprezintă un efort un share sau un like pe Facebook reprezintă nimic, să știți. Aia e problema cu Notă Facebook. Facebook-ul paralizează acțiunea, de fapt. Îți dă impresia că ai făcut ceva când, de fapt, nimeni nu ține cont de ce faci tu sau scrii pe Facebook. Hai să fim sinceri și corecți. Dar, mă rog, asta este o boală a societății noastre. Interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, Tudor, mai ales partea cu muntatul la București. Aici, acțiunea. Nu, acțiunea e în toată țara. Uitați-vă la Clujeni, care au fost mai mulți în stradă decât bucureștenii acum o săptămână, când a fost cu Ciorbea. Uitați-vă la Clujeni! Bună ziua, Andrei! Salut! De la Timișoara, Eu... oare la Timișoara mai există de acel la... spirit care pf, era acum 27 de, de, la de la Așa. Rog, Andrei, să Eu știți că mai avem vreo 30 de secunde. Nicu Sunt de acord cu ambele soluții și cu. i și comisia. Cu... Ei au ieșit 4 ani de zile democrația. Ne supunem votului majorității. Da? Cu condiția place, care, atenție, nu place, Andrei. Nu există condiții. Ba da, îmi cer scuze. Condiții. Andrei. Și-ți mai spun ceva, lasă-mă, 2 secunde dacă mai am trezit, secunde. Nu mai aveți -au decât fix două. Mediul ăsta fost la București, la televizor, l-au prezentat exact ca un Frankenstein. I-au dat judecătorii procurorilor în cap cu cererea de arestare preventivă. Andrei, îmi cer mie de scuze, Andrei, vă îndepărtați de la subiect și din păcate emisiunea s-a terminat. Știu, încă o dată vă spun tuturor, știu că prindeți greu liniile și chiar aș vrea să vorbiți atunci când intrați despre orice, dar trebuie să stăm totuși pe un subiect. Mare atenție, stimați cetățeni, deci ceea ce vă spun în momentul de față, și de fapt această emisiune, mi-am dorit și vă spun cu subiect și predicat, să fie un avertisment general pentru tot ce înseamnă spirit civic, acolo unde el mai poate exista în această țară. Vin vremurile peste noi. Iar dacă nu ne vom ridica la înălțimea lor sau dacă nu vom fi capabili, sub o formă sau alta, să le biruim, s-ar putea să compromitem de aici încolo democrația din România, nu pentru ani, ci pentru decenii. Să compromitem această țară chiar și pentru copiii noștri.